Božem počet. Božem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Vassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Zahu lakipada Allahu jala šanuhu laka salavati salam lakoslinyaka Allahu wa kusanika muhammada falla Allahu alaihi wasallam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ya eyyuhalladhina amanu, taku Allah haqqa tukatih, wa la temutunna illa wa antum muslimum. Ovi koji bi bihjete, bojite se Allaha jala šanuhu istinskom, bogobojaznostju i nemojte umirati, vasem kao pravi muslimani. Na samom početku, ti jo da zavrnim breću, da odmah sad na samom početku izgleda se mislim Kom je zazwon im neka mi pošte neugodnosti, nekak komu otno napusti, odmah dres. Znači da ja ne bih govorio halal, brate, napusti dres. Jer trebamo imat nekog, da kažem, međusobnog. Uvažavanja. Moje obovenza prema vama jeste da vam dođem na vrije, da neka snimo, da spremim predavanje, tako dalje. E tako, razmišli. Mišala, sako od nas ima neko tako dakle, kažem, kome je zazvoni telefon, neka odb... napusti predavanje i gotovo. Dobar. Dokde ani mi <laughs> mušter Mislim da u zeni stvari koje smo spomenuli jesu bilo uslovi prilikom akada venčanja. A to je da li žena ili staratelj od žene imaju pravo da uslove neki uslov, da uslove neki šar, koji je od koristi, da kažemo, ili dunjalučki, ili dunjalučku, ili ahiretsku, znači gdje ili dunjalučka ili ahiretska korist za žene. A pogotovo je ovdje mislimo na dunjalučku korist, jer to se u velikom slučaju, u velikom broju slučajeva dešava. Znači, na primjer, da dođe žena ili da dođe staratelj, jedaprilo kod akta vjenčanja uslov na primjer da čovjek ne ženi drugu ženu ili da ona eh tokom svog života, znači tokom svog braka života ne napušta grad svojih roditelja ili mahalu u kojoj je stanuje i tako dalje, da stani u određenoj mahali i tako znači, dalje. Dakle, ovdje dvije stvari skoro najčešće se spominju o primjeri ovakvih uslova. Kod islamskih učenjaka. Znači da žena prilikom akita vjenčanja rekne, pristajem na brak, međutim uslov je, šta? Da se ne ženiš drugi put ili da ne tražiš od mene, na primjer, da presalimo u zednicu, da presalimo u tuznu itd. Kod OMS LSU -e spomenuli, koliko mišljenja? Dva mišljenja. To je? Koje su to od dva mišljenja? Prvo je od dva Odi, koje koji su zastupio i Hanbeli i onaj Shafije. Hanif Hanbeli Shafije. Jedan Mali. Maliya, Mali. Hanif i Mali Dobro. Prema prema tom mišljenju nije dozvoljeno da žena ili staratel traži da postavlja usta koje je koristi te te donjalnosti, znači zabranjeno da se postane takav jakom čovjek običavao nio pobesan, nio Ako bi se desilo, ako bi se desilo na primjer, oni kažu, da znači će rekus Mahanafije, Malikije I šafije. i šafije kažu nije dozvoljeno postaviti ovakav brak. Međutim ukoliko se desi ovakav brak, znači da kažemo, sklopi se brak pod uslovom da žena ostane u mahali svojih roditelja ili u gradu svojih roditelja. Međutim poslije toga muž traži šta? Da preseli na primjer, ako je ona iz Sarave da preseli u Sanicu. U ako znači samo spominjanje te stvari u aktu, kakav je propis takvog akta vjenčanja? Akt pa znači, akt znači, patite, mi, mi kažemo po myšljenju ovih učenjaka koji kažu, znači po myšljenju učenjaka koji kažu da su ovakvi šartovi, da su ovakvi úslovi neispravni, Naci da čovjek posle toga ima pravo da se oženi, da ima posle toga pravo šta? Da pređe u. Međutim po mišljenju ovih učeniaka, kakav je propis ovakvog akta? Naci pa oni kažu ovakvi uslovi nisu dozvoljeni pravo. Međutim ako se on nađe taj uslov prilikom akta venčanja, da li je akt venčanja ispravan ili je pak neispravan? Ispravan je. Akt venčanja ispravan Međutim je l sigurno to, je to jedino mišljenje? Jest. Ima drugo mišljenje. Nema drugo mišljenje. Znači, to je prvo mišljenje. Ovi učenjaci kaže, i aktivničanje je ispravan, međutim, uslov ili šrt je bavitelj, on je neispravan. Znači, nije obaveza da se on ispuni i ako se potpuno suprotno ovaj postupišta, znači, nije, na, na to se ne vežu nikakvi propisi. Dobro, znači, ovo mišljenje koga ponov ponavljamo? Hanefi-a, Maliki-a i Šafi-a. Znači, ovo je, znači, kažemo, Ako žena uslovi bilo koju dunjalučku korist, znači gdje se od toga koriska da kažemo, znači dolazi korinskom je samo onoj. Ako bi uslovila, pak u stvar koja je haram, na primjer, napravi aptvinčanja, da kažemo, evo jedna druga nevezano možda za ovu, što ćemo doći na primjer kada bude spominjanje mehra. Ako se dogovore na primjer vječan vječaćemo se, međutim da nema nikakvog mehra, Na ismi obaveznik, šta? Da z IKK mehod isplati. Kako je ova propis ovog mjenjačanja? Ili akt mjenjačanja nije ispravan. -ah is. Jednoglasno? Is. Is. Ko misli da je neispravan akt mjenjačanja? Pa ukoliko se dogovori i kažu nema mehana. Isklope akt mjenjačani. Ko kaže da je brat akt mjenjačanja neispravan? Ko kaže da je akt mjenjačanja ispravan? Ko kaže nikad niješ u da je ispravan? Da je ispravan. ispravan. Ovo je dokaz da istina uvijek, nije sa većinom. Allah ne bi li znali, po većini islamskog učenjaka akt je ispravan. Nego jedino malikije kažu da je akt većanje ne ispravan. I vi znači imate naklonosti na malikijskom mese. Dobro kad smo kod malikijskog meseba, znali i ko? Koju od učenjaka, znači ne od Ashaba, znači od kasnih generacija, A depo sanika alejhi salatu wa salam na govestio nego dolazak. Ahmed Imam. Da kažemo četvrce i da ga je depo sanika alejhi salatu wa salam to sam spomenuo hadisu. Hadis ne kaže pojavče se bo hanif, razumeš, medutim kaže, razumeš učenjaci kažu veliki broj da se odnosi na njega. Imam Malik, <gün dragon risque> <gülüyor> cool ima Malik. Ko cool kaže Imam Malik? Šafjev. Ko kaže Šafjev? Ko kaže Buhanif? Allah ne bi Znači ima hadis vjerodostan u Tirmizi da kaže Pasanika, alihi salatu wasalam, da će ljudi ustati da traže alima. Kaže, fela yeđi duna alima illa alima ila alima al medine. I neće naći alima, kao alima medine. Veliký broj salafa kaže, da se ovaj hadis odnosi na imama Malik ibn Anasa. Radijallahu ta'ala. Znači, ovdje kažemo po velikom myšljenju, koji se prenosi od salafa, da se ovu odnosi na Malik ibn Anasa. Da kaže, neče je nači álima kao álima Medine. Hadis se nalazi u Tirmiziju. Neki kažu, da se to odnosi i myslí se na šihava zuhri, šiha iz Zuhrija i tako dalje. Dobro. U sako slučaju, kada budemo gvorili o mehru, vidjet ćemo, da... Uh, žena má právo, že je tako, da je izprává akt věnčání, ukoliko se mehr nikdy nespovědí. I vidíte, jak se zove ta vrsta akta věnčání. Međutím, onda došlo je do rozdíležení islámsky učenáka, když ako, kážu, jako, to je se jako u osnovi negírají mehr. I káže, rozumíš, já te žením, ale da nemám mehra, ona káže, dobro, ženíš me, ale da mi nikakáv mehr nečeš isplatit. Imam Alik, rahmetullahi aleyhi, kaže da je ovdje akt venčanja batil, neispravan ki da se, da mora da dođe do razilaženja, da će je razvoj, raz, razvojiti kadija. Međutim, ostali učenjaci toj mišljeni džumhura, Hanefiya, Hanbelija i Šafija, kažu taj akt venčanja ispravan, a njoj pripada šta? Meher koliko pripada je meher? Koliko ima je ono je. Jis, meher il-mithr. To će mu pojasniti. Kasnije zapanite samu meheru, il-mithr. Kasnije će doći pa ako se ne, gira, ma, ma, ma, ma. Ako se ne gira, kažemo samo kod Malikija je akmencanja neispravan, kod ostali akmencanja ispravni. Dobro. Drugi idiot islamskih učenjaka kažu a na toj strani se nalaze ko? Ako se uslovi neki imam Ahmed ibn Hanbal. Irak smo mislili od dobro, Šejh Salman bin Tajmi je rahmetullahi alejhi. U koliko dugo do je spominjanja ovakvog uslova oni kažu šta? da treba ustav da se, se ispuni. Ukoliko, ukoliko ne bi ispunio taj ustav. Žena ima pravo ili razvrgnuća prava. Žena ima pravo čega? Razvoda ili razvrgnuća. Razvoda ili razvrgnuća. Ko razvoda? Kako je razlika između razvoda i razvrgnuća? Ka Kako je razlika između talaka, razvoda i između razvrgnuća koje zovemo fesah? Muž može da je žena kao da raz znači žena traži razvod a muž da je razvedi sičo i razvod muža kadija dobro ali ma to, dači... to je još jedna razlika koja nekad kadija može narediti mužu da je razvede i to je razvod međutim ovdje ima jedan bro jedna osnovna razlika između talaka između razvoda i razvrd muža a to je da razvrgnuće se ne broji kao talak znači da šta ne umanjiva onaj broj razvoda koji muž ima pravo da razvede ženu, a to je koliko puta? Dva puta. Znači tri puta da razvede gotovo nema više, nego dva puta šta? Može da je razvede. Znači ako bi čovjek razveo ženu talakom, povratio je, zatim iz nekog razloga što ćemo nalaziti na raznim mjestima, došlo do razvrgnuća među njima i ponovo je povrati nakon tog razvrgnuća. Ima li pravo više da jednom razvede? Ima pravo još da je jednom šta? Da još jednom razvede. Dobro. Da znači, čovjek učenjaci kažu imam Ahmed i onaj koga sledi kaže da ovdje dolazi ukoliko vraćamo se na meselu, ukoliko ne dođe do ispunjanja usponjenja uslova da dolazi do razvrgnuća, šta da dolazi do razvrgnuća brak. Draga braćo, ovdje kada je pitanje ova mesela, znači kao što vidimo, došlo je do raziljenja ženja među je l'tako velikari, ma ummetatosu, četvrtca imama, još prethodno je došlo do Razila ženja kada je u pitanju ova mesela među samim ashabima Allahuva poslanika aleyhim salatu wasalam. Pa se tako prenos jedan rivajet od Omera ibnul Khattaba radijallahu ta'ala anhu da je smatrao ispravnim ovaj uslov. I da čovjek ukoliko uslovi, šta? Znači da neće ponovo da se ženi, da je obavezan, da treba da ispuni taj šta uslov ili prethodno dolazi do razvrgnuća. I prenosi se od njega i prenosi se još od neke ashaba. Drugi rivajet od Omera kaže suprotno ovome, i to se prenosi također još od Alija radijallahu ter'anhu i drugi da su govorili da je Allahov uslov pretekao, šta? pretekao njegov uslov, u stvari pretekao njegov uslov. Znači da Allah Zabrašanu dozvolio šta da čovjek kada se oženi, da može da oženi četiri žene, i da može posle toga da oženi drugu, da oženi treću, da oženi četru i tako daje. Ali u svakom slučaju kažemo da je ovo mesela gdje je pitanje razilaženja i među samima sahabima, ovi kažu ako čovjek se oženi jedan put, rekne da se neće drugi put ženiti, pojavi se kod njega potreba zatim, Allah mu dozvolio četiri, znači može da kaže da mu nije dozvoljeno da se oženi. Drugi pa kažu, ne gledaju tako na ovo meselu, na ovo pitanje, nego kažu šta, znači u ustav je među muslimanima, da su oni na dogovorima, ishodno kako se dva muslimana dogovore da tako jedan prema drugom postupaju i, razumiješ, kažu tako isto ovdje, ako je čovjek rekao, znači on je pristao na to, rekao je, oženit ću te, međutim neću više ženti, da je da, to, da se toga drži i smo, ovo mišljenje, imam Ahmeda, Ahmedullahi aleyhi, i veliki broj današnji učenjaka, savrmeni, odabire to mišljenje, kao što imaju oni koji odabiru, suprotno i tako da je. Što se dogovori da žena se predomisli? Ako se predomislio, predomislio se. Znači, ona je šta učinila ovdje? Znači, odstupila je od svog prava na koje ona imala, a čovjek i žena imaju pravo da odstupe od određenih prava. Dobro. Govorili smo također tako riječi sa kojima biva skrupljen akvićanje. Dobro. Sada dolazimo na pitanje svadbenog veselja, ili velime, eluvalime. Sada u pitanju svadbenog veselja, ili al-walima, kako se zove, a to je veselje koje čovjek pravi prilikom ženi B. U pitanju ovog veselja nalazimo hadijs kojeg je zabilježima Bukhari u svom sahihu, da Allah uposlenika, aleyhi salatu wasalam, obratio sa jednom ashabu i rekao avu lim, walau bišatin. Napravi valimu, napravi svadbeno veselje, napravi gozbu, pa makar sa jednom ovcom. Pa makar u smislu misli se, ako nisi u stanju, šta da napraviš veliko veselje i tako dalje, pa makar učin to, makar da zakulješ samo jednu ovcu, da ona bude. Dobar, nemojte sada pisati, sada slušajte, dobit ćete ovo sve. Možete zabilješite, ali gledajte da pratite. Kod istanske učenjaka je došlo do razilaženja kada je u pitanju šta je propis sva, e, samog ovog veselja. Da li ono pa obavezno? ili je ono pohvalo da li ono sunnet i tako dalje. Pa tako, većina islamske učenjaka je na stanovištu da je ovakvo veselje sunnet. Znači da je čovjeku lijepo da napravi ovakvo veselje, a da mu to nije obavezan. Kaže Imam Nebevi, rahmetullahi alaihu, u svom djelu al-minhač, svadbeno veselje, valima je sunnet. Imam Šavkani kaže od Ulemej koji su rekli da je ovo veselje obaveza, je Imam Mariki, dok je rečeno da je poznatije mišljenje od imama Malika kada je sunnet. Također se je od imama Ahmeda prenijelo da je ovo veselje obavezno i od nekih učenjaka šafijskog mezheba iz Ahirija, dok je mišljenje većine da to nije obavezno. Znači ovdje kao što vidimo da je došlo šta? To je razilaženje među islamskim učenjacima, a prihvaćeno mišljenje u sva četiri mezheba jeste da je ovo veselje sunnet, da nije obavezno. Znači prenosi se privajat od mama Malika, a mišljenje koji je prihvaćeno u samom mezhebu jeste da ono summet. Jer ponekad ćemo naći, znači kao što ovdje vidimo razilaženje šta među učenjacima, među imamom Ebu Hanifom, među Šafijom, Malikom i Ahmedom, također ćemo ovo isto razilaženje naći i unutar samo jednog mezheba. Pa ćemo naći, na primjer, da se ponekad u jednoj meseli od imama Ahmeda prenose tri ili četiri mišljenje da je nekada rekao ovako, da je nekada rekao ovako, da je nekada rekao ovako i tako dalje. I zato učenjaci tog mezheba koji poznavaju pod kakvim okolnostima je imam govorio i davu odgovore na pitanje i na fetve i zvuku istih mišljenja i kažu da je mišljenje, na primjer, imam Ahmeda, pa da je to u općenitosti tako, da je određenim situacijama tako i tako dalje. Zato kažemo, ovdje se prenosi, znači mišljenje koje je muatemed, koje je prihvaćeno u malikijskom mezhebu, mezhebu, jeste da je to Dok kao što smo vidjeli, dok se prenosi od jednog bureja učenjaka, a među njima je Šejh Albani rahmetullahi alejhi u današnje vremenu, što je odabro a to je da je ovo da je propis ovog svadbenog veselja da je ono šta da je obaveza. Naći da je ono obaveza. Dokazi Do oni skupine koji kažu da je ovo veselje obaveza jeste da Allah opostani i da sunnetu Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam na šta Ovaj hadis gdje Allah poslanika a.s.a. kaže napravi gozbu, pa makar sa jednom ovcu. Na koji način ova skupina učenjaka, znači koja je suprotna, koja stoji nasuprot većine islamskih učenjaka, na osnovu čega oni iz ovog hadisa zaključuju da je obaveza? Na osnovu imperativu. Napravi imperativu. Imperativu. Na osnovu. Dobro, šta je propis imperativa? ili fi'alu l'amra. Znači, <tum> <tum> da li je, kažemo, propis je njegov šta? <tum> obaviza. Obaviz. Da li uvijek ono obaviza? <tum> <tum> Dok ne dođe drugi koji šta? Dok <tum> ne dođe drugi koji šta? Koji ga stavlja. Zna li ko primer iz Kur'ana ili sunnata kada se kaže, kada se nešto naređuje, znači, dolazi u imperativu, Međutim, ono upućuje, čak što više upućuje na el ibaha na dozvoljenost. Upućuje nešto. Znači, zamislite, pazite ovo. Znači, sad, ako, sad smo izašli malo iz ovoga. Znači, sad smo u nauci koja je za usul i fiqh. Usul i fiqh. Znači, da nekada, znači, kažemo šta je propis naredbe u Kur'anu i sunnetu. Kažemo u osnovi, kod svih učenjaka, propis naredbe jeste da ona za obavez. Je li tako? Je da kažemo u većini, ako ništa? Kod većine, islam smo učenjake. Međutim, Postavljamo pitanje, da li nekada u Kur'anu i sunnetu može da dođe naredba a koja upučuje da je ta stvar koja je naređena sunnet ili pa da upučuje da je ta stvar koja je naređena, da je ona da je ona da, je ona, da je ona šta? Dozvoljena. Znači, niti naređena niti zabranjena. Kad su klanjali prije akšama dva rekata, sa, 7. 7. Rekao, između Zana i Kamer ima namaz i onda reko za onoga to hoće. Dobro. Medžuti mojde kaži za ga koga hoće. Medžuti maliki i primjer, se kaži, na primjer, naredbeni ben Baš obli. Bashi takura. Ihano Kur'anu pogotovo ako dođe. Ja, Iyuhel levin, amenu. Sam, Isam sam, da kanio, na benu Kureizu. Dva, da kanio je kinvi namaz, tamo. Dobro. Da osim benu Kureizu. Pa su neki klanjali po vreme Kindi, a neki su Dobro, ovdje dolazi? Zabra, da neka niko ne klanja. Havimo sad neki prijme se naređiva, znači ponovo kažemo naredba, znači odmah, šta? Znači ne zabra, nemojte osim tu, nego baš da naredba dođe o vjernici, tako učinite. Kada budete tako, tako postupati. A oh. u Termiziji su došle dva, na pitanje recimo o gubenjavnista. Pitanju dodirivanja polnog organa, da li se abu gubi Jedan za drugim hadis, prvi hadis koji govori nije to ništa nego komad mjesa. Dobro. I upući na dozvodinu no se možete. A iza njega odmah hadis ima nipo što ne diraju. Znači, Zna niko primjer, neki primjer iz Kur'ana? Dakle da ti na amenu no, idete zajemcom gdje i ne gilaš. O vjernici, kada nešto kupujete na zajem, hmm. fuck to boo, onda to zapišete. Understand? To zapishte. Zaduše ovdje došle do, do razilaženja kod učenjaka. Međutim nekada u Lama kaže ovdje nema razilaženja kod bogčaga, zato što mišljenje zahirija i mišljenje nibna hazma ne uzmaju u obzir. Kaže ibn Hazmi je toliko u nekim selama, razumeješ, otišao da se kaže da njegova mišljenja ne uzmaju u obzir. Međutim prenosi se znači mišljenje zahirijskog mezheba da svaku trgovnu koju vršiš, ako u njeo ima duga, na primjer ja od auto i kažem ti dobro, ti plaćam 2,500 maraka plaću ti šta? 500 maraka, auto košta 3,000 maraka, plaću ti posle mjeseca posle dva mjeseca, je tako? Kažu obavezati odje da to zapišeš, da zapišete šta da napravite ugovor pismen. Da Allah je našanu kaže, o vjernici, i da te dajentu bidajnin ili ađerim usamma. Kada kupijete nešto našto, na dum, pa spomni ovdje u komentaru da je to beju u salam, trgovina koja se zove salam. Da je to ovako, da je to ovako, každa pište. Zahiri je, kažu, obaveza je zapisivan. Mađutim, džumu ur i većina islamsku činjaka kažu da to nije obaveza. Na osnovu čega, na osnovu čega sad dolazi Imam Ebu Hanifa, dolazi Malik, dolazi Šafija, dolazi Ahmed Navrat i každa je to nije obaveza. Allah je našanu ti vam, každa i zapište. U... Zato što praksa selefa, praksa prvih generacija nam to komentari šeje jer se ne prenosio da ashabi i tabiina da su šta da su sve da su gdje gdje bi trgovali da bi to zapisali. Nego misli da se znači naredba donazi da se ukaže na važnost te stvari. Ili na primjer još jedan primer, koji će on bolje to razjasniti. Jest na početku sure El-Maide kada Allah dželle šanu govori: "Wa idha halaltum fastadu." Kada se skinjete, kada skinjete igramu, igrame šta? Fastadu. Znate fastadu? znači je deštestalo Said Ondar lovite. Erzamo šta da čovjek dok je hrám zabranjeno da lovi. Među tim Allah dželešan od kaže: "Wa idha halaltum fastadu, Kada skinete hrám, onda kaže lovite. Znači il to da oba je obavezno da svak bude lovac. Da moraš, da baj čovuku da moraš ima pušku. Kažeš da, da, da, da, da, da loviš, ne znači. Među tim da bi se ukazalo Znači, na dozvoljeno stoga, ja zmiš, kaže šta? Lovite. Znači, pasite, dolazi, zato, na primjer, u nauci koja zove al-belaha, rečnost, je tako, način izražavanja, araba i tako dalje, vidimo kako u mnogim formama dolazi, na primjer, kako naredba, znači, u osnovi je da se nešto naređuje. Međutim, jezički može značiti za nešto drugo, je također i terminološki u šarijatu. Tako, na primjer, ovdje, znači šta? Ovdje znači fastadu upuće na dozvoljenost toga i zato svala kako je mudro mudrost toga. Mi kad smo učili iz Belage, čovjek mu kaže što mora imparativ da bi ukazao nekim ljudima da je to odozno. U no, jedne prilike sam razgovarao s jednim čovjekom i kaže, kaže pogledaj kako je kako su mudri propisi hađa. Kaže zbog čega se ne bi propisi hadža uzijeli, kaže i van hađa da vrijede. Kaže tako da ljudi ne smiju da love, da ne smiju biti lovci, da ne smiju biti ribolovci, kako ne bi ubijali životinje, kako se ne bijelo životinjsko mjesto i tako dalje. Spohana kako šeitan dođe šta? Čovjeku sa šubhom. Ali ovaj ajd fastadu, lovite, ukazujete šta? Da je to dozvoljeno. Toliko je dozvoljeno, da će Allah je lešanhu to šta? Naredno. Dobro, tako ovi učenjaci kažu, oni koji kažu da je obaveza svatbe noveselje, kažu, od je posanika a.s. rekao ov rakum awwal napravi gosme no mesele kazu zatim kaze nije došlo ništa u sunnetu Allahu wa poslaniku alayhi salatu wa salam što ovu naredbu odvraća el da kažemo skida je essa stepa na naredbe na stepen čega na stepen sunneta znači nije došlo nešto što što skida znači tu naredbu tu ta fi'l al-amr sa stepen na naredbe na stepen sunneta اذا جاء ابو مشلينه يا ابو درويش الباني رحمه الله عليه وامشلين امام شوكاني مشلينه други استامسكينياك اكو يسمو يعني gdzieśmy wspomnieli pod nim dobrze kada opytaj o przepisy odazivanja na swadbene nowe weselie nalazimo hadis takwajabi dostojen buhari da allahu posalika alayhi salatu wa salam kada opytaj on je satim pokazao neposlušnost ili je neposlušan prema Allahu i prema njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Ko se šta? Ko se ne odazove? On je satim pokazao svoju neposlušnost prema Allahu i prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Ovi učenjaci, ajde da kažemo da uzimamo pomišljenju da je svadbeno veselje šta? Da je sunnat. Na primjer, i ti si ubjeđen da je svadbeno veselje sunnat. I pozove te neko da se odazoveš na to svadbenu veselju. Da li je sada tebi obaveza da se odazoveš ili ti nije obaveza da se odazoveš? Ali rekli smo da nešto nije, sun... da nešto nije obaveza u osnovi, primjer. A rekli smo da je šta? Da su sunnet. Da li ti obaveza da se odazoveš nešto što ti u osnovi nije obaveza? Ko kaže da ti nije obaveza da se odazoveš negrig, negru? Radi čega? Pa ko je ovom, ovom sam Još da bajaj YouTube. Samo šta je ovde sad propis? Ili uzmamo mi u obzrije propis svatbe ili odazivanje propis za sebe? To je propis za sebe. Znači ovde imamo propis čega? Propis jedan. A to je šta sama svatbe? svadbe. Mađutim mi malo dosta. Propis za sebe, A to je odazivanje sad. Tako i oni učenjaci koji kažu da svadbeno veselje nije sunnat, kažu obaveza je da se odazoveš ako bulješ pozvan na njega. Znači, islamski učenjaci su složni da kada je u pitanju odazivanje na svadbeno veselje, da je ono šta? Da je ono obaveza. Jer znači, temelji se na ovom hadisu gdje Allah poslanika alaihi sallatu waslam kaže ko se ne odazove, on je šta? Iskazao neposlušnost prema, prema Allaho i poslaniku. Dobro. Znači, dok smo rekli Međutim, kada je u pitanju sami propis svadbenog veselja, da to imamo dva mišljenja. Dobro, sljedeća stvar o kojoj započinjemo govor jeste meher, vjenčani dar. Prvo da kažemo, ili da postavimo pitanje, šta je propis samog mehra? Znači, kažemo, da li je, dobro poslušajte ovo pitanje, postavite sad pisanje. Da li je meher uslov prilikom akta vjenčanja? Da li je meher pred uslov? akita vjenčanja, ili je on obaveza? Vađib? Samo vađib. Kakav je propis mehra? Znači, ajde da postavimo ova tri pita. Da li je uslov ili preduslov, ili je nešto što je obaveza, ili je nešto što je pohvalno? Ko da je uslov? Da gdigne ruku. Dobro, ako bi čovjek, na primjer, ženio se. Gdje mu amera? Muammer se oženio, znači prošli problemi sa, sa, sa puncem, sa Velijom, smirlo mu se srce. Dobro. I sada sklopio je aktvinčanja. Sklopio je šta? Aktvinčanja. Međutim, tu je bilo sve što smo govorili. Znači bili su riječi za kojima se sklava aktvinčanja. oni je njemu rekao prihvataš, nima prihvata. Tu bila dva sje dokaze. Međutim, Muammer izlazi i sjeti je se šta? I on... I valja da nisu nikako spomeni kaže Kaže Sukhana zaboravi me. Jeli sad ovde akt venčanja ispravan ili? Moa Jesmo li rekli da je ispravan? Jesa. Dobro. Dobro je to. Međutim dobro, neka daćete, neka daćemo naći. da ćemo naći da neki učenjaci kažu da je rukom da je u uslov. Međutim pa šta? Ako je nešto u uslov, u nećemo. Sviše malo. Ako je nešto u uslov, ne može to da bude bez njega. Bio, zaboravim ili ne zaboravio. Ako nešto treba da suči, na primjer, uslov je šta? Za namaz ili predu uslov? Abdest. abdest. Ako ja klanjam a zaboravio uzeti abdest, je isprava namaz? Je. Ako sam zaboravio? Ne ispravo, ne ispravo. Ako sam zaboravio? Ne ispravo. Ne ispravo. Sigurno. Sigurno. sigurno? Pa ste zaboravio? Pa neka si zaboravio? Kakom <laughs> se on kako se setim. A, kako se setim. A, se setim. A, kako se setim. Setio se se setio. I kaže mi sam plaњу, nisam uzavdest. Ili izgubio sam udest. A ako posle namaze se sijeti. polazi. I da kaže da ispara namaz. Nema može. da ne može da bude. Da znači ne može? Razumiješ šta da bude? Paste. Oda imamo, sad nismo na maz, međutim ovdje ima jedno Kod jednog dijela islamskog učenjaka. Znači jedno pravilo koje kaže da čovjek na primjer kada je u pitanju skidanje nečistoće i tako dalje, da to čovjek ukoliko uradi zaborava da može šta da mu se oplasti da mu je namaz isprava. Da se pređe preko. Mada većina islamskog učenjaka kažu čak i ako bi čovjek zaboravio i klanja sa nečistoćom poslije predala selam, vidi na sebi nečistoću kažu šta namaz mu je i potrebno je da ponovi namaz. Međutim dobro Znači, zato kažemo da kada govorimo o mehr, na primjer, imamo model definiciju mehra, a to je da Allah žele našanu da, da, da, ovaj, da islamski činjaci kažu mehr je naziv za imetak koji je muž obavezan da isplati svojoj svojo ženi, stupajući sa njom u brak ili imajući sa njom polni odnos. Stupajući u brak ili imajući šta? Sa njom polni odnos. To ćemo posebno da ovo pojasnimo. Ovdje sad imamo podjela kada je u pitanju mehri, zato dobro, dobro uključite mozak. Međutim, prije što dođemo do ovoga, znači kažemo da kada je u pitanju propisa mog mehra, da je mehr nešto što je muž obavezan da isplati svojoj ženi. Znači samim sklapanjem akta vjenčanja spomenuo se mehr ili ne spomenuo, muž je obavezan da isplati što je mehr svojoj ženi zna niko dokaže ove stvari koja je na obaveznost mehra. Ajt, tajni njihovi venčani darove. Wa'atu nisa' sadqatuhunna nihlahum. Kmean njihove venčanje darove. Šta znači nihlah? Dragi brate. Kako je vaše mišljenje kada Čitajte saf. Tekstovi Ja, jest smo pisalo majet ima 4 5 mislite znači nice. Dobro. To je znači dokaz da je muž obavezan da svojoj ženi isplati znači obavezu mehra, a kasnije ćemo pojašnjavat kako i kada koliko da isplaća. Takođe ono što obučije da ni obavezan, obavezno. Znači sunnet je, kažemo sunnet uh, uh, obaveza je isplatiti mehra. Međutim dok je sunnet, da se meher spomenne u aktu minčanja. Naci neki kažu sunnet, neki kažu mandub, neki kažu vako uglavnuo. Lije poje, propis da je sunnet, da je mendub, da je mustahab, da se aktu učini, a da se uňamu spomenne meher. Međutim dok to ni oba Jer Allah jala šanu kaže, Wa intalaktu mu hunne min qobli an tamessu hunne. Ako išta razvedete prije Nije vam grih ukoliko ste razvali žele, a niste im šta spomenuli mehru. Ajat u suri Al-Bakr. Dobro. Kada je u pitanju šta sve može da bude mehru? Znači šta je to šta može da bude mehru? A v kasnije ćemo nako što spomenemo ovu mesel, vratit kada žena ima pravo na čita mehru, kada ima pravo na pola mehra, kada dolazi mehru il kada potpuno gubi mehru tako da Mojutim sada još dok smo na samom početku da pojasnimo šta svet ovo može da bude meher. Da li znači, može li sada primer čovjek da se oženi i da kaže u stvari žena prilikom sklapanja ugovorenja da kaže moj je meher jedna marka. Tako. Jedna marka. Tači meher je kolko? Marka sam. In meher je kolko? Da. Kopaš baštu na primjer svake zime ili mehr je, na primjer, tako je da spomeni neku stvari gdje njoj dolazi korist. Zatem Zatim, koliko je, koja je najveća, koja je količina mehra i tako dalje. Znači, može na primjer, evo da kažemo prvo, da čovjek, u stvari da žena, da uslovi, na primjer, da kaže da joj mehr bude, znači ne isplaćen u imetku, nego u nekoj drugoj stvari gdje za nju korista. Na primjer, da je muž podući određenim surama iz Korana. Može to da bude meher? Može. Ima li odi kakvog razilaženja? Prvo, znači kažemo da meher može da bude svaka stvar koja je imetak. Znači sve što upućuje, svaki imetak koji upućuje na neku vrijednost, to može da bude meher. I druga stvar jeste svaka vrijednost i korist koja je profitabilna. Ovo ćemo pojašća da znači profitabilna. Nači prvo osnova je da je mehr šta prvo iimetak. Znači svaka mehr može da bude po broj jedan i metak. nači ono što iimetak, ali kažem de koji ima vrijednost. Nači veliki broj samski učenjaka je rekon koji ima vrijednost. Nači ne može nešto što nema vrijedna prime, ne može reći mehr je šta, jedna boba bo grožja. Ili jedna smoka. Na primar imale boba bo grožđa i kako vrijednost da sad dođeš evo pro jednu jedno šta. Bob grožnje, nema nikakvu vrijednost. Da kaže, evo, prodajem ti, razmiš, četvrtinu jabuke. Imali vrijednost? Ne. Nema nikakvu vrijednost. Dobro. Međutim, kažemo, prvo, osnova je da je meher i metak. Dok ćemo kod islamski učenjaka, kada je u pitanju kolika je visina i metka, naiću na tri mišljenja. Dobro, sad se vraćamo na pitanje koje smo postavili. Prvo, da kažemo, rekli smo da je meher i metak, to je u pomišljenju svi islamski učenjaka. Sada ćemo ovdje da dođemo do same granice. Znači, kolika je to najniža granica kada je u pitanju mehru? Može li čovjek da oženi, na primer, da kaže, u stvari žena, da kaže, moje mehru je jedna marka, ili dvije marki? Može li? Sigurno? Jedna marka samo. Samo jedna marka. Dak, ispravno je mišljenje, ispravno je mišljenje islamske čunjaka, a to je mišljenje Hanbelija i Šafija, koji kažu da mehr nema svoju najnižu granicu, nego sve što ima ikakvu vrijednost da može da bude mehr. Ibn Hazm je otišao, da kažemo još dalje odvoga, pa da kaže sve što se naziva nešto šeji, može da bude mehr. Pa kaže jedna boba, pšenice, može da bude mehr. Međutim, dok ostali islamski učinjaci uslovljavaju i kažu Bože. mora da ima šta neku vrijednost, na primjer da nešto što se među ljudima smatra da to ima vrijednost pola marike desfeni, znači sve što ona ima neku vrijednost da to može da bude granca meha. I rekli smo ovo mišljenje Hanbelija i šafija. i dokaz do ovo mišljenju jeste hadis kojeg je zabilježi imam Muslim i također ima buhari od Sahli ibn Sa'da as Sa'idiya, radijallahu ta'ala anhu, da je došla žena Allahovom poslaniku aleyhi salatu was salam da mu se ludi Da mu se poklanja. Znači poslaniće, evo šta, o ženiji. Međutim, poslanik, a.s. je imao specifičnost jednu kada je u pitanju ženitba, a to je da je njemu bilo da se dozvonio da se oženi sa ženom koja se zove al-wahiba. Ona koja poklanja samu sebe. U smislu misli se poklanja se poslaniku, a.s. je poslanik je ženi bez mehra. Znači prijednog smo rekli da u svakom slučaju Mora da bude meher, međutim, poslanik je imao jednu specifičnost, a to je da mu je bilo dozvoljeno da se oženi bez mehra. U smislu, ako ne spomene mehra prilikom akta, također nije dužan da isprati nikakvu količinu poslije toga. I došla je ova žena, međutim, poslanik, alaihissalatu selam nije bio u prilici, nije htio da je oženi. Pa jedan od prisutnih je rekao, Boži poslanik, ako ne želiš ti da oženiš, oženi je sa mnom. Pa rekao poslanik, alaihissalatu selam šta imaš da daš kao mehr. Pa kaže ovaj čovjek, imam samo na sebi izar. To je jedna, jedan dio odjeće koji pokriva čovjekovo stidno mjesto. Ali kaže, ako ga, ako to dam, nemam ništa drugo da obučem na sebe. Pa kaže, po sanika a.s. Salatu wa salam, il tamis, walau min hadidin. Potraži nešto, pa makar to bio prsten od željeza. Potraži nešto, pa makar to bio prsten od željeza. Ovdje prsten od željeza misli se na nešto Znači, što je ima veoma, veoma malu vrijednost. Međutim, opet, ima neku vrijednost. I rekli smo, na osnovu ovoga, ovi učenjaci, to su šafije i hanbelije, dozvoljavaju, znači, da najniža granica mehra bude, da kažemo koliko god, ali uslov je da ima nekakvu vrijednost. Dobro. Drugo mišljenje ovdje, jeste mišljenje anefijskog mezheba, koji kažu da je uslov da najniži mehr bude 20 dirhema. Da najniži mehr može da bude 20 dirhema. Mislim, po ovim procenama, da jedan dirhem iznosi dva nešto grama zlata. Uglavnom, postavljaju granicu. Malikijski mezheb ili učenjaci Malikijskog mezheba, dobro, Hanefijski mezheb kamenje ovo svoje mišljenje na hadisu koji je daif. Istina hadis Allahu Postanika, prenosi se da Allahu Postanik u jednom hadisu rekao da je najmanja granca mehra ovoliko, jer misli ne 20, nego 10 dirhama, ali 10 dirhama. Međutim, hadis je da je. Treće mišljenje među ovim mišljenjima jeste mišljenje imama Malika koji, kažu, koji kaže da je najniža granca me, mehra četvrtina dinara. Da najniža granca četvrtina dinara u to vrijeme. Imam Malik ovo uzima analogno na granicu i metka koju čovjek ako ukrade obaveza mu je obaveza je da mu se otkine ruka kažu nisab nisab je šta određena količina i tako i kada u pitanju krađa nije svaku stvar koju čovjek ukrade mu se kida ruka nego treba da i metak jedan nivo kao što je u pitanju zakaj da mu se otkine ruka a e tako ima mali kaže najniža granica i metka kad se kida ruka jeste četvrtina dinara E tako, kaže, treba da bude i najmani mehren kod žene. Međutim, kažemo, mišljenje hanefija se temenji na hadisu koji je daiv, mišljenje malikija se temenji na analogiji, znači gdje nemamo neki dokaz iz Kur'ana i sunnata koji na to upučuje i zato kažemo da ostaje osnova ono što je poslanik, alaihi salatu vasan, spomenuo hadisu, da je to, pa makar prsten od željeza, to jest nešto što ima veoma malu vrijednost. Dob, Znači, ovo je šta? Kada je u pitanju? Imeta. Anju... Kad u pitanju? Ovo je kad u pitanju najjača granica, kad u pitanju najveća granca Mehra. Kolika je najveća granca Mehra? Mm. Da li ona grančena? Sa koliko? Ko Jesmo tražili koliko je? Granica Mehra <laughs> <laughs> Dobro, ispit kod učenjaka ne najveća granica mehra s tim što je mekru što je pokuđeno da Sa, odmah komentar kod sam džaklije obliku kod bosa nemojet Allah vam se smjerovati međutim pokuđeno je mekruh pe, mekruh je da nehrovi budu mnogo visoki jedan dio islamske češnjaka prenosi Spominje da bude više nego što je bio mehr poslanikovih žena, neki prema. uglavno mi kažemo da je se svaka ona visina mehra koja ne odgovara šta jednom društvu, koja ne odgovara jednom stanju. Na primjer, da sad dođe žena, sastra i kaže mu je mehr 100.000 maraka. Ko je u sanju da isplati danas mehr od 100.000 maraka? Ili od 20.000 maraka, ili od 30.000 maraka? Međutim, međutim kažemo šta da je to. Međutim, druga Saro Petrać. Ja bi preporučio. Dači moja preporuka neka lična iz znakog iskustva jeste da opet sestre da kada traže meher da spomenu pa makar ona je za meher to će spomene što znači za kašnjeli meher da spomenu, spomenu jednu normalnu količinu na primjer 2 3 4 5.000 marata iz kojeg razloga istina došlo je došlo Alahu poslanik Karemi sallallahu aleyhi ve kaže da su najbolje žene najviše ima imaju a oni koji imaju šta najniži meher. Mađutim danas smo U situaciji, na primjer, kada čovjek razvede svoju ženu. Da kažemo, pogotovo danas, nažalost, kada se pitanje razloda proširilo među našom omladinom. Kada se je proširilo među ljudima koji po svojom žestini praktikuju vjeru. Kada ljudi se jednostavno tako razvode, kada ljudi razvode svoje žene i tako dalje, i onda jedna sestra, jedna žena ostane, tako da kažemo, bez ičega. Sramota je da se vrati svojima, ovi možda neće da je prime, I kao što se dosta puta dešavalo, šta? Znači da mora da se iskuplja za tu sestru, da je se pomogni, da preživi ovoliko, da preživi ovoliko. Ova još što je razveo, džahil, ne zna propise iddeta, da ona treba da iddeta provede šta u kući gdje je on razveo, da li određeni situacijama je da izdržava, da ni izdržava i tako dalje. Uglavnom, Ovde kurijenje bude potpuno, da kažemo, izbačeno. I zato kada bi ona postavila meher, da kažemo, znači ho kažemo nije šerijatski propisovaniki savjet. Mi kažemo, isna hadis kaže da su najblje žene kojim meher najmanji. Međutim kada se u jednom društvu pojavilo kao što se pojavilo kod nas, mnogo slučajeva toga, možda bi kad je imao pravo da kaže, e, eh, neka makar ona za kašnjenje meher bude toliko i toliko. Ja sećam da smo čitali pred našim šejhom Abdul Kadirom rahmetullahi alehi, ja sam ga pitao šejh Dalbi Bilo dozvoljeno kada se u jednom društvu pojavi da se raširi mnogo razvoda, da žene ostaju bezičega, da on izbaci na ulicu. Da li bi bilo dozvoljeno da se postave određena količina da kada je postavi, on je rekao bilo bi dozvoljeno. Zbog čega? Zato što se sada ovdje gleda na samu koris i na samu štetu. Međutim, kada se to ne dešava, u osnovi da su najbolje žene, one u kojima ima najviše beričeta jeste aysaru unne mehra. Oni koji su najlakše kada u pitanju njihov meher. To jeste onda kada traže, traže nešto što je vama, veoma malo. Danas ovaj problem imam u arapskom svijetu. Znači danas dole u arapskom svijetu omladina dok se oženi, da kažemo da Allah sačuva. Znači mora jednih provoze za post. Pa mora dok skupi za meher, meher bude otprilike što ja znam, možda ne zne, 10.000 maraka da je najmanji meher. Pod uslove da ima svoju kuću, neće dati ukoliko on će biti postanar. Mora ovo, mora ovo. Naprimjer, dole u zemljama Zaljeva, u Kataru, Saudijskoj Arabiji, tamo su mehreno i po slotinu, po 200.000 amara. Znači, sramotovi kažu, sramoto je da oženim, da udam svoju čerku za nešto manje od toga. Zato kažemo, ali kažemo ovdje, znači rekli smo, da onda kada se to pojavi toliko razvoda, da opet da tražimo da žena na neki način začuva svoje prave. Dobro, znači ovo je bilo kada je u pitanju, znači koja je najniža, koja je najveća granica mehra i da je u osnovi da je mehr šta da je mehr i metak je li prošlo čas jedna dobro dalje ćemo nastaviti sa pojašnjenjem da također meher u osnovi kod učenjaka četiri mezeba može da bude neka korist rekli smo profitabilna šta mislimo profitabilna mislimo da se ovično međunarodom ta korist naplaćuje na primjer da kažeš da tražiš od nekoga da ti scvijepa drba drba je li tako to se naplati Ja tako. Tako na primjer žena može da oženi, a da joj bude meher na primjer, da muš svaki zime štacije pod drva, ili da radi, znači da radi neku stvar, znači negdje ide njenoj korist, međutim koja se obično plaćuje. I zato oni kažu ta korist. Ta korist jeste umijestoj metka. Ta korist uzima propist i metka i zato su u definiciji spomenuli i rekli da ta šta korist bude profitabilna. Dobro, je ovo mi je li šta za ovo bilo nejasno? Nisam, ne, rekao sam da ne pomenem ovo, sposobnost pravo, ne uslijem. Dobro, napomenem na početku, gdje se. Ima li još iliko mi šta nejasno vezano za ovo što smo spomenuli? Dobro. spomenem najveću granju Dobro. Nema najveće granje mehera. Nema veće. Kad u pitanju dozvoljeno, znači, znači kod svih učenjaka najveća granja mehera na postoji. Znači čovjek može da rekne meher, Ili meher milijarda, milijarda i po, dvije milijarda... Znači, nema zapreke še riješ. Tiš, pssss! Starte! Allah sa mi radio. Otpuno, ne ženiš. Neće, pristajte da to ženi, osim sat i meher. Dobro. Znači, najveće granice ne postoji, međutim, dok također ne postoji... selam. Međutim, dok je ispravno mišljen da posto ni najniža granica mehra. Jer tako, osim da kod imama Malika, imama Ebu Hanifej Rahmatullahi Ali. Ovo da je sposobnost, pravo spomenut ćemo. Dobro. na prvom času ja vam žene koje je zabranio se žene. Dobro, točemo, poslimo nešto. Dobro, bariko Dobro, sam, sam propis mehra nisam razumiju. Propis mehra da je obavezan. Obavezno isplaćivanje mehra da može isplati mehre ženu. A pojasnićemo situacije kada koliko isplaćiva. Ali u osnovi mora nešto isplatiti. Kada tada? A je li vremenski brančan? Vidit ćemo i to. Gde te mi je? Ova čista To je mi to? I mari tako mali stala kamine. Slušaj, ajde, izbri, ovu tablu. Poprišti tablu. Uđećemo tamo pred tablu, ja pred tablu stanem. Evo, da. skroz. Mihi, ko sam Znači Propis mehra. Znači kada kažemo propis njegov, kažemo da je váđib. Propis mehra je da je váđib. Myslij se kada kažemo da je váđib. Nemyslijemo pod tím, da je obavezno da se meher spomenuje prilikom akta vjenčanja nego mislimo da je čovjek obavezan da isplati određenu količinu imetka ženi samim tim što je šta? Stupio u brak sa njom. Znači videli smo tamo u definiciji. Da je meher, da je to imejeta koji žena zaslužuje ili akto vjenčanja ili polnim odnosom. Zato što ima razlike ako dođe do akta vjenčanja, a ne dođe šta? Do polnog odnosa. I zato kažemo meher, Propis mehra jeste da on vađen. Znači uvijek samim sklapanjem, samim stupanjem u akt vjenčanja sa ženom, čovjek će morati da isplati određenu količinu, čega? Određenu količinu i metra. Znači neka će se desiti, pas tovo, da će on isplatiti onu količinu koju će spomenuti koju spomenu u aktu vjenčanja. To ćemo kasnije pojasniti. Ovo da pojasnimo što znači da je mehra vađen, a da je njegovo spominjanje sumne. Nači imamo da čovjek spomene meher u aktu vjenčanja i da kaže žena, moj meher je hiljadu maraka. Dobro. Ona će, on će njoj isplatiti koliko? Hiljadu maraka. Ako bi se desilo da stupili su u akt vjenčanja, međutim, razveo je prije nego što imao polni odnos sa njom, koliko? Isplatit će joj pol, jel' tako? Polovinu od toga. Ako se desi Da ne spomenu mehr nikako u aktu vjenčanja, zaboravljega, u tom slučaju se desa, dešava šta? On je njoj obavezan opet u toj situaciji da, spome, da isplati količinu mehra koji se zove mehrul mitli. Znači, količina mehra, žena, njenih godina, njene ljepote iz njenog mjesta i tako dalje. Naprimjer, njene kolegice, njenog ranga. Naprimjer, mehrio je 200 maraka. Akto samim tim što je ustupio u akt vjenčanja sa njom, a nije sa njom, imao, tiše malo, nije tamo ovaj pijesok, tamo se priča, znači samim tim što je ustupio, on je obvezan da joj isplati ovu količinu, čega ovu količinu meher. I to se podrazumijeva potim kada kažemo da je meher vađu. A opet imamo meher koji se spomeni spomene u aktu vjenčanja, i koji se ne spomeni. Znači šta koji se spomene, on se zove Ar-Musamma. Ima od drugih, Ar-Musamma. Znači to su, znači čovjek može da ožene ženu mehrom, spomene u aktu vjenčanje, i to je osnova, jel' tako? A ima, na primjer, da ga ne spomeni. E sada, da ne spomene mehrom. Ovdje smo prošli, spomenuli smo i rekli smo da ako čovjek izaborava Nespomejne mehr, prilkom akta vjenčanje, kot svi islamsku činiaka, ješta? Ješ pravno. Allah je šanu kažje šta? Walaj junaha alajkum in talaqtum un nisa ma lam tamessuhunna aw taffridulahunna faridha. Nije vam grijeh da razvedete žene, ako niste sa njima imali polni odnose, ili ako im niste mehr, odredli prilkom akta vjenčanje. Dobro. Odjeje, da se mehr spomene u aktu vjenčanje, Došlo do razila ženja samo u jednoj situaciji a to je da ako čovjek i žena se dogovore međusobno da nema mehra i kažu šta ja te udajem se za tebe nisi mi ništa dužan isplati kaže neće ti ništa isplati sklope akt vjenčanja na takav način kod hanefija kod šafija i kod hanbelija je akt vjenčanja ispravan I njegov je propis svakog drugog mehra, svakog drugog akta venčanja gdje se mehr nije spomenu. Jedino se u ovoj meseliran izlaze malikije. I oni kažu da je takav akt venčanja na ispravu. Dak znači, Malikije pravi razu kažo ako bi se zaboranilo u redu. Ali ako namjerno se dogovore da nema mehra, Malikije kaže akt venčanja na ispravu. Jer sada je jasno. Ne može da neko kaže jasno da mu nije. Šta znači da je mehr važan? Naci doče kada ta situacija kad ćeš ti mora da ju isplatiš. I to je slučajani. Naci saminsku stupanjem u akt venčanja. Kad je to onaj saratel, dali ti prihvatash moju kćerku? Ti si rekao prihvatam. Aha, ti si već postao postao šta? Ti si postao dužnik. Dužan si i oi sada. Ali vidijemo stanja. Imamo stanja kada je obavezno da čovjek isplati ženi čital mehr, kada obavezna pola mehra i imamo kada koje zove se mehron misli. Ovdje ćemo ponovno napraviti jedan izuzetak i određenim situacijama jeste da žena će izgubiti pravo na mehr. Znači opetka, iz ovog, ćemo napraviti, iz ovog, pasta, jedan izuzetak, skroz posti, jednim skroz e, situacijama koje se malo dešavaju, a jeste da žena gubi potpuno pravo na, šta? Na imetak. Dobro. Ali ovo je znači, znači, ovo možete zaboraviti što sam na kraju rekao, da ima neke mali situacije. Ali u osnovi da je mehr vađib, a da nije usnovniti predustav za akt to je ovo što smo spomenuli. Znači, znači da nije uslov za, a, nije usnovniti predustav za akt znači ako ne dođe do njegovog spominjanja, akt je ispraven. Ali kada kažemo vađib, mislimo da stavim stupanjem u akt mječanja sa ženskom osobom, da si odužnik nešto. Ili čital mehr, ili bola, bola mehra, ili ako nisu spomenuo, mehr žena pogod njih. Znači, ponovo kažem, oženi ženu, muamer oženio ženu. I došlo sve do uslova, pred uslova se, međutim, nisu spomenuli šta? Mehr. Dobro. Poslije, koliko njoj pripada? Mehr. To ćemo pojasniti šta znači. ili oni će se ponovo nagotiti, ili, ako ne bugnu da se ne dogodi, kad ja ću reći koliko je mehr žena u tom i tom mjestu, One, na primjer, kažu hiljadu maraka, obavezati da isplatiš, hiljadu maraka. Jer sada je jasno šta znači da je mehr vađa. Ali, sunnet je Allahovog poslanika, alaihissalatu wassalam, od sunneta, znači propis, koji je sunnet, u smislu mislimo nešto pohvalno, da se akt vinčanja sklopi, a da se prilikom akta vinčanja mehr odredi. I da kaže, dajem ti svoju čerku, šta, tu i tu, pod, na primjer, mehrom, sa mehrom koji je dvije i po hiljada manaka. Je li sada ovo skroz jasno? Znači to znači da je sunne da se spomene, ali razumiješ li da je njegovo njegov spominje sunne, međutim njegov propis je vađik, u smislu je si jednako da si dužan da želi to što ispatiš. Dobro, mislim da je sad jasno, jel? Dobro, sljedeća sada koju smo bili spomenuli, to je, ponovit ćemo neke stvari. Sam predpostavio da neki nisu baš jednostavni. Znači, kada je u pitanju granica tog mehre, kolika je ona? Znači, u stvari, prvo kažemo, hajde ako, šta može da bude mehre? Prvo smo rekli šta pod broj i Imejetak. Znači, ko ima neku... ...rijednost. Dobra, sad kada je u pitanju ta imejetak, kolika je njegova granica? Livoga. Znači, ispravno je mišljenje šta? Koje su još još mišljenje? Kad je čauš? Ne, ne. Znači, kada je u pitanju granica mehra. Znači, oženio si ženu, gdje je Moamer? Moamer se oženio, primjera na Hanafijskom mezhebu. I kaže, u to vremenu kažu mehrije koliko pijet dirhema. Jel' ispravan, ne, kažemo pijet dirhema smo rekli. Rekli smo, smo da e, kod najmanja granca desk. Međutim, on se oženio sa pe dirhema. Da li je ispravan taj meher? Kod nije. Kod učenjaka nije. Maliki je kažu, ako se po malikijskom mesebu oženiš sa manje od koliko? Jedna i dinara. Dinara? Oni kažu šta? Ne ispravan mehr. Međutim, rekli smo da je ispravno mišljenje, da sa kojom god stvari se žena oženi koji ima i metak da je to ispravno kao meher. Dobar. Druga stvar je smo rekli da bude korist koja je profitabilna. Znači da žena traži od svog muža, na primjer, moj mehr, je da učiniš to i to. Na primjer, da dvije godine mom ocu pomažeš, na primjer, na radu imako kuću. On kaže, on kaže dobro, ja pristajem da tvojom ocu pomaže dvije godine kada u pitanju rad na kuću. Ima li kakav kurjanski primer koji puče na ovo? Ušwaibu dimeshkadeva Musa a.s. Došao kod Ušwaibu. Je li to bio Ušwaibu? Pita, razivaz isma. To bio Ušwaibu, ali nije bio Kuswani. Dobro. Juti ima mišljenja, kasmo tefsiru, da je to bio Ušwaibu a.s. ima mišljenja. Naa, šeikha da bihra da nije to Ušwaibu a.s. Dobro. Došao je Musa a.s. Išta mu je bio mehru? Mehru mu je bio da radi određen broj godina. Osam godina? Osam godina. Izmir kaže, inni Kaže, oženit ću te, po dušnom da mi služiš šta? Osam godina. Ako učiniš još dvije, dopuniš deset, razmiš što je Znači, mehri ovdje bio, koji mu uslovio šuaj kao velija, jeste šta? Znači, ne u smislu metka, nego ovaj druga vrsta, to je bilo šta? To je bilo neka korist. Od najpoznatijih primjera koji upućuju na ovo jeste da, ču, da se sestra... U da, a da joj meher bude da je muž podući određenim stvarima iz Kur'ana. To nalazimo pomenuti hadis koji smo spomenuli Buhari muslimu, od sahribu sada radi Allahu ta'ala anhu, da je šta? Da je došao došla žena koja se poslaniku nudila i poslanik rekao šta nije poslanike htio, pa je rekao jedan čovjek koji ženi je sa mnom u Božim poslaniče, pa šta se je desilo dalje? Poslanih mu rekao šta imaš kao mehre da isplatioš? On rekao imam samo iza. Poslanih rekao dobro ako nemaš to u smislu, nemaš ništa drugo sem toga, pa makar nađi, wa lau min hadid, pa makar prsten od željeza. Dalje se ude u hadijisu da ni to Pa je aleyhi salatu vasalam rekao Hel ma'ake min al-Qur'ani min šeji? Da li imaš išta od Kur'ana? Da li pamtiš šta? Išta od Kur'ana? Pa je spomenuo sure kwezna pa je poslanik alex se ratos nam rekao zavojtuka bima ma'aka zavojtuka ha bima ma'aka min alquran ja sam na usto uro gasto imash od kotana ko mes'ele je ja došlo do razila med islamskim učenjacima pa tako hanefije malikije i handalije poznati je misli mezhebu kažu ju je da kuran bude meher Neispravno ispravno je sta da kuran bude meha Međutim, dok šafije, jedan broj Hanbelija kažu, ispravan je meher, i to je ispravano mišljenje, jer pomenuti hadisi na njega ukazuju, to na što? Da je dozvoljeno da žena kaže mužu, pristajem na brak sa tobom, pod uslovom da me naučiš suru Bekare, da zna suru Bekare i da me naučiš suru Bekare. Znači, mišljenje šafija, jedno u dijelu Hanbelija, jeste da je ovo šta? Ovo je ispravaná mrsta mehra. Oni i prethodni, prethodna skupina učenjaka kažu, Nije ispraveno, jer kažu odnos, hadis se odnosi da mu je poslaniji kreku o ženi čute radi toga što se od hafiza. Radi toga što posnaješ toliko i toliko u Kur'ana na pamet, a kaže da su se oni poslije toga dogovorili za mehri tako dalje. Mada na to nema dokaz koji na to obučuje, nego je ispraveno mišljenje koje kaže znači da je dozvoljeno da žena usnovi određenu korist. U da je usnovi, da je usnovi, da je usnovi određenim surama iz Kur'ana. Oni ostali koji kažu da nije dozvoljeno da bude Kur'an, kažu ako rekne podučiće određenim jezikom, može naučiće engleski, naučiće arapski, može to ispravno kao mehr. Naučiće, na primjer, kako da šije ispravno da bude kao mehr. Međutim, da je podučić, da je podučiće određeni suramez Kur'ana, kažu to je neispravno. Na osnovu čega? Zrata... Kako to sada? Se, kaže se nema trgovini Kur'ana. Znači oni da tako kažu da nije dozvoljeno uzimati pare za podučavanje Kur'ana. Pod broj 1, ovo je mesela gdje postoji razileženje velikog od islamske učinjaka. Da li je dozvoljeno onome koji podučaje Kur'anu da zatim zato uzima nagradu? Većina islamski kasnih generacija kažu da je ispravno da je dozvoljeno da čovjek uzme nadoknadu, da ga poduču. Na primjer, čovjek predaje u dressi, kirajet ili predaje kirajet ili tako dalje. Ako ne budu zato uzmao nadoknadu, od čega će živiti? Uglavnom nismo sada okove mislili, nego uzrok ovog razilaženja, da li mehr može da bude Kur'an ili ne može, jesna da li je dozvonjen čovjeku da uzme naknadu, na nak ako šta? Ako podučava Kur'an. Mm. Znači ovo je, kada su u pitanju ove koriste. Dobro. Ibnul Qajib ovo je znači, pazni, ovo je mišljenje među učenjacima četiri mezheva. Znači dolazi da kažemo do razilaženja samo kada u pitanju šta? Kada je u pitanju Kur'an. Međutim oni koji dozvoljavaju da Kur'an bude meher, misle i kažu da Kur'an bude meher u smislu da je poduči određeni djelom iz Kur'ana. Znači, ne da on bude hafiz, da on zna te sure, nego radi čega, nego kako? Da je, da je poduči tini sure. Kaže meher da poduči suri, al-Bakara, suri al-Nisa, suri ovoj, suri ovoj tak Qayim, عليji, i tako da. Dobro. Ibnul Qayyim, rahmatullahi alayhim, je odšao još dalje od ovoga i kaže... Svaka osobina primuju od koje žena ima koristi, u islam je može u stvari da bude nam. Može da bude šta merka kaže tako na primjer, ukoliko bi ga, ukoliko bi se žena udala za njega radi toga što je on samo zna Kur'an. Naci ne, ne radi da je podući, nego samo ako radi toga što zna, kaže to je ispravno. Ili bilo koja druga osoba na primjer što je ali što je sheih i tako dalje, kaže dozvoljeno šta da to bude mehd. I za ovo Ibnu Kajim, rahmetullahi alayhi uzima dokas i kaže Spomni hadis koji je možete sam prozor malo otvoriti. Spomni hadis koji je zabilježio Imam Nesai u svom Sunanu, savero dostojnim, plance prenosi laća da je Ummu Sulejm da je došao Ebu Talha, dok je bio nebijednik. I traži obraćanjem i Ummu Sulejmu je rekla: "Misluka la tuad." Znači, ljudi poput tebe se ne odbijaju. Međutim, ja sam muslimanka, ti si nevjedik. Kaže, ako primiš islam, kaže, to će mi bi biti meher. Pa je, Ebu Talha primio islam i to je bio meher. Znači, to što on primio islam. I kaže, sabit, kaže, nismo čuli za ljepši i za čestni mehr od ovog mehra. Nismo čuli za bolji i čestni mehr od ovog mehra. I zato kaže, ibnul Qayyim, Znači daje širu, da kažemo definiciju mehra, kaže svaka osobina od koje žena ima koristi, na primjer znanje Kur'ana, njegovo, njegovo poznavanje, propis, a ovog dozvoljno da ustavi to kao mehra. Međutim, dokažemo kažemo dok učenjaci četiri mezheba kažu da to mora da prenesa na nju u smislu da je poduči. Pa oni koji dozvoljavaju da mehra bude Kur'an, a to ispravno mišljenje kažu šta? Kažu mora da je podući određeni propisima Kur'ana. Je ovo što smo spomenuli jasno? Ja sam ho almış, polov tala. kažu da je ne ko koji kažu da je ispravno. Kur'an. Neispravno kažu Hanafije, Malikije. I kažu Malikije, i Veliki broje Hanbelija. oni koji kažu da ispravno to su Šafije i jedan dio Hanbelija. Je vam masala jasna? Sačena prima ženio se muamra. I rekao žena, rekao žena mahremije. Kur'an. Sama tako rekli. Mahr mi je Kur'an. Ćaoš je sada ponovo Kadija. Kadija, kako bi ti sada presudio po pitanju ovog slučaja? Iznoseći mišljenja, mišljenja njemu, kao oni koji su došli. Na Naprimjer, došo je sada ko tebe Muamr i njegova žena, oni se spore sada. I ona kaže, ja sam spomenula Kur'an, moći vidite i kasnije sam videla neka mišljenja, videla samo ovo presudina. I dolaze nije dvoje pre tebe kao pred Kadiju, i sad se ti onaj koji iznosiš mišljenja, I koji presud je, je na osnovu kako ti ismatrala da ispravno, i na osnovu tvog, me sebe i tako dalje. Kako bi ti presud je sad ovo? Mišli je Dobro? Hajde iznosi prvo ono samo išli. Mišli je Buharipe. Nevelan. Ne. Meh. Aći znači, mehre, tako obično mehra i kažemo ne je ispravno. Ša mišli je šati dela. Gadelija. još ko je još uz koji još nije mišli ni Pojutim ti sad bi presudio po mišljenju koji smo rekli da odabran to je toje mišljenje koga imama Šafija. Bi Dobra to je da je ispravno. A da on podučio ju. Međutim ona je rekla da mi kur, da mi mehan bude Kur'an. Ništa samo je rekla to. Šta ćeš sad ti njima reći? Da što ćeš ju putiti? Kako ćeš presud prenjima? To je dio podučio to je Da ovo nauči tko je. Ne da o on nauči, znači on, on, ona je pristala, znači radi već neke osobine koje se nalaze kod nje. Naprimjer, on je već hafiz, je već hafiz pola Kur'ana ili zna to na pamet ili alim i tako dalje. Međutim, prosučemo promišljenju mišljenju, naprimjer, reksmo tih srekao mišljenje šafija. Znači, po ovo mišljenju, oni je obave, da li je, tak, da li je dovoljno da samo to bude mehni, da se oni spomenuli? Nego mora šta? Nije da je precizije, da spomeni određene sure koje ćeju podučiti. I onda ti nju upućeš našto i kažeš spomeni određene sure koje ćete podučiti. Shodno rekli smo ovo mišljenje koje mišljenje imama Šafiju, da broga veliki broj, islamski učenjaka. Dobro. Znači ovo je sada besela ja Dobro. Također kada govorimo o mehru, imamo često ćete vidjeti nešto se spominje mehru mu i mehru mu ađal. Mehru mu i mehru mu adjel. Prvo je meher muajjal. Ato je meher koji muž obavezan da samim aktom injanja da isplati svoju ženu. To je ak je koji je muž obavezan da isplati ženi samim aktom injanja. to se zove meher mu muajjal saajina u Tamoj no, se čuštavam ki rukopisni na razumenk. <laughs> Druga vrsta. Jesta mehr al muajjal. Znaci za kašnjenje mehr. Sad mu pojasnimo šta je prvi štab. Prvo mehr muajjal jesu rekli mehr ko im obaveza da isplati ženi odma šta? Predikom, znači ne odma nego kažemo žena ima pravo da traži isplaćenje tog mehra sa, sa samim Akhtominčanom. Pa tako učinjaci četiri mezheba spomnio i kažu da žena ima pravo da odbije muškarca, da mu ne da, da sa njom ima polni odnos, dok ne isplati ovu vrstu mehra. Znači ona je mehra koji su rekli, eh, on, razumiješ, to je ona je da kaže mostovi, obič, obični mehra. Uvjetni, martir. Eh, oni Dak ka je normalni obični meher. Načini on žena ima pravo na potražun tog mehra sa samim sklapanjem aktam venčanja. I ima pravo da redne mužu, ne samo ima pol jednog dok mi ne isplatiš tu vrstu mehra. Pađi tim to je rekli smo njeno pravo, ona ima pravo da se odrekne tog prava i kaže dobro, pa smiješ i moš mi da isplatiti za nekoliko dana, za ovo ovaj, i tako dalje. Uglavnom to je dug. Ona ima pravo na njegovo sa samim sklapanjem aktam venčanja. Druga vrsta mehra jeste mu'ajjab. I vi ste sigurno vidjeli Da se spominje je na naprimjer, kada hođa vjenča kaže koliko je mehr, koliko je ovo je mehr. Znači, mehr adjel, ono je prvi koji ćeš odmah isplatiti ženi. Mehr mu jeste jedan, jedna vrsta mehra koja se pojavila u kasnim stoljećima u muslimanskim sredinama i muslimanskim običajima, a ulema je to dozvolila, zato što je to osnana mehra, jeste onako kako se dogovori muž i žena, a to je da do, da do njegovog isplaćivanja dolazi samo Ukoliko dođe do razvoda ili smrti. Znači, samo šta? Ovaj mrt postaje obavezan samo u jednoj od dvije situacije. To je prvo je razvod, a drugo je smrt. Koga? Bilo koga. Kako si isplacio poslije ženova? Hma? Kako si isplacio poslije ženova? Ne. Možete mrtati isplatiti. Hvala A da vam je ovo ne jasno, da... čovjek kad Duže dužen je da ispraviti mehra, ali vidjet ćemo kako. Znači, znači druga vrsta mehra, znači kažemo to je mehra koji je ušao u običan ljudi u svim danas islamskim sredinama i kod nas taj mehra je prisupan. U Lemaganu sporava, spominje da Ibnu, Ibnu Kudamu su on djeluje mugni itd. A to je da sad muamer sklapa at vjenčanja. I kažu, dogovore se i kažu mehr muadžal je dvihiljade maraka, a mehr muadžal je tri hiljade maraka. Znači, on je obavezan odmah, na početku da kažemo bi trebao da žen to da to jestli ona ima pravde, traži od njega odmah taj mehr. Gdje? Na samom početku. Men čuti mehr muadžal neće doći do njegovog a vraćamo sobot, je li tako, kosmehne je šta, devadživ, Osim ukoliko je do smrti ili razvoda. Pa tako, ukoliko bi Muamir razveo svoju ženu, nedola, obavezan je da isplati kolko Možda 3.000. Ukoliko umre Muamir, onda također opet je ostao dužan svojoj ženi 3.000 baraka. E, eh, kako sa to oplači? nesu? Paz, mi govimo sad sa, sa fiksim. Dobro. Ima liko. Pazite, niko negdje žije ruku ne zna. Ko zna, Kako dolazi do... paste sve, kad kažemo smrt, kažemo jednog od dvoje supružnika, bilo ko da umre, obavezan je Muhamer da isplati, šta? 3.000 maraka. To. Je li jasno ovo? Dobro. Kome ne jasno? Ne. Šta ti nije jasno? Ako umre žena, to mi će da isplati muž na To ćemo, eh, upravo tako. Međutim, pa sve, znači, pojetaj da čim dođe je smrt jednog od drugog, da... Moamer je sad dužan, bio on živ, bio mrtav, on je dužan 3.000 maraka. Ako umrežena, žena, a da kažemo što je ono nekako logičnije, <laughs> u smislu, znači da vam je lakše, sad kako ću mi spraći, umrla žena, prije nego što je počelo da se njeni metak dijeli nasljednicima, šta? 3.000 maraka Moamer daje, Ja tako, na to, na tu gominu, i onda se to dijele nasljednicima, između ostalog i Moamer, je šta je jedan nasljednicima. Međutim, on treba prije podijeliti, Da ti tri hiljade maraka, šta stavi? Ukoliko bi došlo do mlamerove smrti, on također sada treba šta? Da isplati tri hiljade maraka. Ali kako? Prije nego što se njegovi metak počne dijeliti, iz njegovog metka, prije nego što dođe do podijeli metka, prvo se šta? Vraćaju drug, dugovi. Znači, ovo je duža deset maraka. Njemu duža deset, malim dvajst maraka. Ali <laughs> više imem duža. Om je dužan ovliko. Halepu dužan stomaraka. Om je dužan za ovliko. Prvo se se to iskusura. kusura. Znači Ako je Moamer Mejit. Prvo se iz njegovo šta? Nakon toga, dolazi da se ispoštuje njegov vasijet. On je rekao, na primjer... Dževad, dostavljam trećinu svog imetka. E, ja uzmem trećinu. Tek ono što ostane, razmiš, dijeli se među njegovi nasljedica. Znači, to je pojenta. Iako muž umri, znači iz njegovog imetka se prije njegove podjele izdvaja taj dug. Kao i sve drugi dugovi. I onda dolazi do raspodijeljnegovi. Jel' jasno to što je? Meher muadžal. Znači, sad. Muamir se oženio. I rekli smo Mehr muadžal. Hajde ovako kažemo. Imali smo ovdje jedan, ja sam ovdje bio spomenuo, uh, tamo iz arhiva smo izvukli primjer jedne presude zapisa. Evo, kod jednog kada ime dobro. Evo, ovo iz arhiva, nekad dok su bili šariatski sudovi. Kaže, Salih, sin Ali iz Gnojnica, Vjenča, vjenčao se je preko svog zastupnika Huseina, sina Alina, sa Hatidžom Čeri omerova koju je zastupao otac joj Omer. Ovo su posvjedočili Ibrahim i Salim iz kružnja. Meher mu je šest hiljada akči. Brak je sklopljen 23. safera 1118. 1188. Ovo je iz arhiva, naprimjer, dok su bili šarijalski kadiji. Dobro. Ko će sad bit kadija? Neka, ima neko drugi da hoće biti kadija da, da protumači Ja čovjek je val imamo, i da bratu mači sve što je ovde spomenuto, jer smo sve prijetno učili. Ko će da bude kad je? Mamer mer sti kad je. Ne mogu govoriti. sad, mama. Sad znači kaže Ali sin Ali iz Gnojnice mijenjao se preko svog zastupnika Husajna. Sina Alina sa Hatidžom, kćeri Omerovom koji je zastupao i otac, oj Omer. Šta ovo znači? Koji imaju ovdje stvari koje su potrebne da se pojasne što smo prethodno reki? Dobro. Dobro. Znači ovdje prvo vidimo šta? Znači vidimo praktični jedan primjer zastupanja. Znači primjera, Moamer sad hoće da ide sa ženima. Znači nije uslov da on tu prisustuje, nego može šta? Da pošalje zastupnika koji će ga vječati. I ovaj zastupnik kada sklopi akvičanja kao da ga i sam Moamer sklopi. Dobro. Kaže dalje. Če je nju zastupao nije otac Omer? Mjel. Šta ovdje imamo? A... Ovo pazi, ovo je bilo po Hanefijskom zemlju sve. Ovdje je otac i on je zastupniji. Otac nije rekil. Je predstavljene su bilo po Hanefijskom zemlju. Rekli po Hanefijskom zemlju žena želi samu sebe. A rekli što da je ovo mišljenje? Hanefi, ako je mišljenje ispravno? da ne može. Da ne može. Da ugusto, znači da bude velija taj koji će sklopiti akt nječan. Dobro. Ovo su posjedočili Ibrahim i Selim. Ti daće. Dvaseđoka. Jel to usao kod svi? Usao kod svi dvaseđoka? Ne znam. Halo, pešta? To je mi, u kod svije, to postoji dvaseđoka. Koakli odeješ, imamo mišljenja. Ne može biti više Svi koji pišu, vidimo. Minimalno Posjedočili su dva. Rekli smo Kada smo govorili o svjedocima? Zavrani je da se ne. zvrede. Ima hadis od poslovika, nema. Ja. Stavisim, gdje nema, kaže brak, nema braka, bez dva sidoka. Dobro. Nismo mi spominjali kako misljenje Malikija? Da kaže da treba... Ima, treba još razglasiti. Treba skupina. Znači, razglasi se, so, u smislu da treba još velika skupina. Yes. Da toga kažu. Većina kažu šta? Ne da. Aha. Mehr mu Pa se spominje se samo šta? Je? 6000 акчи. Dakičasti kako sad dali dozvolju da se ne spomeni muadž. Može se spomenuti samo muadž bez muadžela. Može se samo muadž bez muadžela. Dakle pravilo je za meh, na čeka dopitan kada će se meh isplat, da je to nešto što biva ala tarabi. Dakle na obostrano zadovoljstvo. Dakle kako se nje dvoje tako biva. I ako bude jedan bez drugog, izpramej, ako bude drugi bez prog, izpramej. Međutim šta? reksmo da ovaj mehr, ako se tohovali mehr muadžal, ili kažu samo mehr je toliko i toliko, znači, kod nas običajno pravo se podrazumije, da to odmah izpratiš, jel tako, svojoj ženi. Mehr muadžal. Međutim, ukoliko spominješ muadžal, onda taj muadžal biva razvod. Dobro, šta je dokaz? tome je da ovaj meher se isplaćiva samo kada je razvod, razvod ili samo kada je smrt. Gdje je dokazat? Ajed hadis. Nijel. Kako ne imam? Nijel. nekad razvodite žene. Pa se mi smo rekli, razumiješ, da je ovaj vrsta mehera čovjek obalizan da je samo kada je razvod, kada je razveden ili kada umre jednoj drugoj. Šta je dokazat tu vrstu mehera? U ovima se složimo tome. Običaj, dokaz ovoga je običaj. Zato, rekli smo šta, u osnovi dokaz ove vrste mehra jeste, znači nešto se nagode, obo strano zadovoljstvo. E, eh, u običaju, u običajnom pravu, generacija nad generacijom se dogovarala tako da su govorili ili meher odmah da dođe do isplaćivanja, ili mu anđer, a to je ili razvoj ili smrti, dogovori se. Ako oni hoće da kažu samo u slučaju razvoja bez smrti, bilo bi šta? Ispravljeno zato što je to običajno pravo. Sada do ovo ne ulazimo jer inače jedan od izvora šarijeta je običajno pravo. Znači svako ono, svako ona staro običaj koja se ne gosi sa Kur'anom i sunnetom, a na, na, što se, na osnovu koje se ljudi dogovaraju, postaje obavezno ispunjavanje čega tog dogovora. Dobro. Znači mehr mu adđer je šest, ovam samo, mehr mu adđer je šest hiljada akćir. Šta to znači? to znači da će biti isplaćen samo koliko dođe do razvoda ili do osvrta. Koliko dođe? Načelo u samo kad znači, do razvoda, ako je ne razvede, nikad neće šta? Osim kadažna? Možde se kad umre. Ja tako. Načije rek'o šta znači da umre jedan, umre i drugo, znači pojedete od prelaženje, znači u vlasništvo pi raspodijele imeta. Drugo je šta? Osim koliko dođe? Dobro. Osim koliko dođe do raz. Dobro. A ono isprat, isprat im, da, da ir, da... može lom u toku života da je ispravi, isplati onda da. Dakle može, ovaj, splat... je... može recimo dojednamo, to razmišljaš. Ako čovjek, skondo dogovoru kaže evo ti sada, onda tajno dobro, razmišljaš, neim ništa kad. Da, to je razumno. Da, baš je dobro isto vrijeme. Šećete. dobro, ovaj, bila isto, od 10, 10. Može da vidi ove sklaske odna, plus kla pani braka, to je plata, a ti je ti je toku života A ako se oni tako dogovore, znači mehar je mjesto i vrijeme njegovog isplaćivanja je kada kada se dogovore. Ako nam kaže, eh, mehar daj mi sada, razumiješ to, za dvije godine, šta? Sad mi daje hiljadu maraka, za dvije godine hiljadu, je li ispravno? Ispravno. Zato što se oni, na godili, nagodili, razumiješ tako, tako da je to ispravno. Ako umre jedno i drugo isto, razumiješ, pogledu, saobraćenu, neslješ, ti je dogao, ista stvar. Znači, ime je tako, Prelazišta Prelazi u njenu, kako se kaže, u njenu imomenu prije nego same raspodijene mjete. Ilo? Dobro. Koliko nam je ostalo časa? Dobro. Sljedeća stvar, praći. I sestri koje ćemo spominiti jeste kada je čovjek obaveza da isplati čitav pomjenuti imetak Čitav pomenuti mehr u aktu. Znači kada je obaveza isplaćivanja cijelog, cijele količine mehra koja je spomenuta u aktu mjenčanja. Znači što ovdje imamo ponovo, gledajte. Znači ponovo imamo sada, znači sad će nam doći stanje, sad, <laughs> na sad prelazimo na drugu stranu. Sad na drugu a to je kada će muž isplatiti, kada će muhamer isplatiti čitav meher kada će pola Mehra, kada će ona pola, kada će na Mehra isto što smo govorili. Pa tako kažem. Opet idemo na ovo. A gledamo je li se šta, je li se Mehra spomenuo u aktu ili nije. Gledamo pet šta. Je li se spomenuo u aktu jel' ne? Sad idemo na ovu situaciju. Sa se spomenuo me. Mehra se spomenuo petomaraka. A petomaraka Mehra, dok. Ured je nikada će čovjek isplatiti čitav ovu količinu, a nekada je obavezan samo pola ove količine. Ali sada govorimo, znači sad zamišljamo, oženio huso, fatinu. I desilo se u ovom slučaju da su oni u aktu vjenčanja spomenuli šta? Spomenuli su meher, koji je? je Pesma. Pesma, dobro. E sada, ako dođe, znači normalno sklopili su akt vjenčanje, ukoliko dođe do polnog odnosa, muž je obavezan, Čitav. Sa samim polnim odnosom obavezan je da isplati čitav imetak žene. Ovdje kada kažemo polni odnos, inače kada se kaže polni odnos, misli se polni odnos posle kojeg je obavezno kupanje. A to je da vrh polnog organa uđe u polni organ žene. Znači to se misli pod polnim odnosom nakon kojeg je obavezno šta? Kupanje. Dobro. Svi islamski učenjaci su se složili da čovjek ako ima polni odnos sa ženom, da obavezan da joj isplati čitavu količinu mehra koja je šta spomenuta laktu. Ah, Međutim, desi se sad jedna situacija, to je da je čovjek oženio i da kažemo prvu bračnu noć, oni su bili zajedno, bili su sami u jednom prostoru, bili su sami u kući, bili su sami u sobi. bili su toliko dugo vremena da, mogu, da imaju polni odnos, Međutim, desilo se da nisu imali polni odnos u smislu, polni odnos da je obavezno bilo kupanje. Nego su oni osamili, došlo je do dirivanja, do dotica, međutim, nije došlo do polnog odnosa u smislu posle kojeg je obavezno kupanje. Da li je nakon toga nije uvidio otkrivenu itd. Da li je obavezan on u ovoj situaciji da isplati čita mehre ili nije? Nije, oh. nije? nije, nije. A nije došlo Ko kaže da je obavezno čita mehre? I mali da kaže da obavezno čita mehra. I mali da kaže da je samo pola mehra. Ko kaže da posle razilaženja ko zna odgovor na upitan? A mislim da ni sigurno da Hanafija ako dođe znači do ovog valinga u brašnog sumnjivanja, u slučaju da je obavezan da se isplati mehra. Znam samo za Hanafija, znači. Evo. nalazimo da jedan broj islamskih učenjaka, a to je mišljenje hanefija i Hanbelija. I to je ispravno mišljenje. A vidjet ćemo dokaze tog mišljenja da znači, samim osamnjivanjem ili što se zove ispravno osamnjivanje muškarca i žene misli se znači muže i žene u prostoriji toliko da mogu da imaju polni odnos budu u stanju da imaju polni odnos da dolazi do obaveze isplaćivanja mehara iako do njih iako nije došlo do polnog odnosa na koji je obavezno šta kupanje. Ovo je mišljenje koga Hanbaliya, ya Hanbaliya, Hanafiya, ya Hanbaliya, huwa kaja mu Isra'ma mišniya radi presuda ashaba. Jer ko što prenosi Imam Malik u svojoj mu vati, sa sam je prenosilaca da je Omer ibn khattab presudjivao da čovjek kada se osami sa ženom. Wa arkhat as-sutur, ikada se spustje zaamis u smislu kada se Osame da je tada obavezan čovjek da isplati cita meh svoje ženi. Irnu Kudama al-Maqdisi u svom dijelu al-Mughni kaže ovo se prenosi od svi ashaba i uopšte nije poznato razilaženje među njima. Uopšte nije poznato šta? Razilaženje među njima. I kaže to kao da je iđma konsenzus ashaba da kada dođe do osamnivanja šta? Da je obavezačevi da šta? Isplatit cijom mehru. Drugi, drugi dio učenjaka to su ko? Malikje i Šafje kažu ne, nego samo ako dođe do polnog odnosa, koje smo spomeno što znači polni odnos, kaže tek tada donazi do obaveza isplaćivanja čitavog šta? Čitavog mera. Znači čovjek se osami sa ženom i vidi nju otkrivenu, dotakne poljubije, međutim ne bude sa njom imao polni odnos. Šafje i Malikje kažu ne, nije obaveza da joj isplati, nego sve dok ne bude imao sa njom polni odnos mora Oba izna da izblati samu, šta? Da izblati samu pola meha. Sedaj odi dolazi uzrok ovog razila ženja, da kažemo, ahajit Allah jele šanu kaže, niivam grih, in talaktu mu hunne min kopli an tamessu hunne. Niivam grihu u je razvedete, aniste sa nima imo, u in talaktu mu in an tamessu fa nismu maa Kaže u kolko je razvedete, pnije nego što stej dotakli, pazde. A je u bukvalnom značenju, znači drugačije se prevodi N, te mesu hunne. baš, te mesu hunne. Znači, a je glasi prije nego što, te mesu hunne. Mesa je mesu znači dotaknuti. Znači nešto šta? Dotaknuti. Pa tako kažu, kažu jezičko je značenje pomnog odnosa, jer ovo je kažu metafora za jedan polni odnos i to se so u jeziku Arapa koristi za polni odnos i kaže, razumiješ šafi i hanbelije kažu, šafi i malike kažu ovo se striktno odnosi na polni odnos. Mađutim dok hanbelije i hanefi reksmo da je to ispravno mišljenje kažu ovo se misli i na ispravno bračno osamlivanje jer kaže predaje ashaba i njihova ashaba i njihova mišljenja i njihove presude Upućuje na što? Upućuje na to. A oni su kaže najbolje poznavali način spuštanja, objave kako je postani presuđivo i tako dalje. Znači, jesmo li šta? Ova mesela, jasno. Znači, čovjek je obavezan da isplati Čita mehen svoje ženi koji je spomenuo, a to je 500 šta? KM, ukoliko bi sa njom polni odnos po svim šta učenjacima, ili što ispravno mišljenje kod han Belija i Malikija ukoliko bi se sa njom šta? Po saslu. Po saslu. Dobro. Sad kaže evo kad je na lok. Došao čovjek i kaže kad je moj Santi presudi nam kaže oženio sam žen akt vjenčanja i moj sam Spomenuli smo meher hiljadu maraka, imali smo, zajedno smo proveli jednu noć, međutim nije došlo do polnog odnosa, tako da smo obavezni da se okupa. Ona sad hoće čita mehr, a on samo hoće da isplati pola meher. Dobro, ti sad prvo njima iznesi sva mišljenja. Hanefi i Handeli kaže da je samim tim što se osamljio, potrebno je da isplati cijav meher. Dok ovi ovaj drugi kažu šafij i maniki, no. da je doći, samo dovoljno pola. Ja. Oni tebi kažu dobro, ali mi hoćemo onako, kako je presudio, Omer ibnul Hattau, radijallahu tera'anu. Onda, ja. Onda je obavezno da doći tamo. Ovo je šta? Što smo spomenuli, prva situacija, kada je obavezno da dođe do, da dođe do isplaćivanja čega? Če, Pored druga imamo iš je jednu drugu situaciju. Nači, u lek smo, polni odas, svi su se, šta, složili, nema razilaženja, alhamdulillah. Klikni. Razilaženje samo ko sam ososim. Ko? Osim lijevan. Ja tako. Druga stvar, kodeta godine nema nikakvog razilaženja, a to je da ukoliko dođe do smrti. Nači, ukoliko bi došlo do smrti, ukoliko smrt bude uzrokom, šta? Razilaženje muškarce i žene u smislu, razumiješ, je, je šta je sada razvojilo? Smrt. Smrt. Kažu, muškarac je obavezan imao polni odnos sa njom ili ne imao obavezan je šta ne isplati. Koliko? 500 maraka, tj. čitav meher koji su pomenuli u aktu. U pitanju ove druge situacije nema šta? Nema razineženja. Je li ovo jasno? Znači, naprimjer, dođe sad mamer Kadija i dođe i kaže, čovjek kaže, ah, rekao sam, popio sam akt većanja sa ženom spomenuli smo meha. 500 maraka međutim ona umrla ja nisam je kaže do tako i razmiš međutim kaže njena familija kaže razmiš dužan si joj ovaj koliko koliko je on duže on sad hoće tamo neko mišljenje mali će ikakvo mišljenje ne svana <hlasenja> ljuce nekada nekada koliko je Mi je ovdje spominjemo, šalla i tala ovo razilaženje, kako bi šta, znači kako bi se okoristili sve alhamdulillah, kako bi nam se svima nivo podigo, tako da kažem, poznavni problem. Međutim, reću nekada, razilaženja mogu da se zlopotribe i primara tamo neko mišljenje koje se ne gradi ni na dokazdu, niče mi kaže ovaj hađer, eh, ja mogu, razumiješ.